Безперервні усмішки до незнайомих людей, танці з партнерами з пітними долонями і незграбними ногами, вислуховування банальних вітань і п'яних тостів, споглядання за процесом відривання від серця і кидання на тарілку кровних доларів, позування перед камерами і фотооб'єктивами, вимушені поцілунки, підмасненькі вигуки гірко, пошуки тверезого шофера, котрий би міг довести її до нового дому. Не лягайте відважно на чуже неростелине ліжко, бо можете несподівано пошкодувати за своїм рідним, звичним, ненависним. Поки Грім розстрілював досвітню планету, Влад пив. Теж заняття, відповів би він, якби був тверезим. Нудьга витинала довкола нього гопки, шкірячись гнилими пеньками, а він сидів і заливав у себе первак і чесно намагався не згадувати. І коли від цих чесних намагань ставало зовсім кепсько, брав і перехиляв келишок, а нудьга радіючи, шкварила перед ним вихиляси. Тієї ночі дім чекав світанку, як Месії, і він прийшов світанок. Марія зірвалася на рівні ноги, повернула ліворуч і не знайшла дверей, які знаходила на тому місці 22 роки поспіль. Вона потерла долонями очі. Стіна, обклеєна шорсткими сріблястими шпалерами, була цілковито чужою стіною. на застелена білим ворсом ліжко, заставлена громісткими меблями кімната, яку від світу відгороджували білі двері і білі жалюзі, була цілковито чужою. Але Марія вже все згадала. Від цього кімната не перестала бути чужою І холоднющою, як підвал Вікно прочинене, мабуть вітер Боже, та це ж хтось дзвонить у двері Хтось поторсав клямку дверей Від нетерпіння свербіли кінчики пальців Від нетерпіння і щемливого очікування Біда сиділа біля його ніг І з цікавістю роззиралася довкола це й не дивно, їй тут жити. Вона спала півтори години. Краще було б налягати зовсім. Важко було не те, що рухатися. Важко було дивитися на білий світ, який перебував нині в чорній смузі. І не тільки нині. Знову зачувши настирливий день, вона застогнала і полізла під покривало. «Спати я хочу! Спати! І гарячого вина! Чуєте?» Але й ні того, ні другого їй не випало скуштувати. А втім, усе як завжди. За третім дзвінком вона піднялась і попленталася до дверей, ще до пуття не знаючи, де вони і як до них дістатись. У коридорі вона необережно натрапила на дзеркало і мимохідь глянула на себе. Жах! Терміново потрібні ромашка, пудра і багато-багато води. Якщо не допоможе, то й не зашкодить утопитись. Відведена для неї кімната містилась у торці коридору, оббитого рельєфними бежевими шпалерами, з протилежного боку виднілося вікно, також закрите жалюзями. У коридор виходили ще кілька строгих білих дверей, ліворуч, білі дерев'яні сходи, що вели на другий поверх. Цього разу дзвінок угвинтився в мозок і просвердлив його наскрізь. Вихід був десь зовсім поруч, та ось же він. Марія здивувалась, як вона відразу його не помітила. Ліворуч за сходами були ще одні сходи, які вели вниз до передпокою, спустившись якими, треба було знову йти повз дзеркало, а потім розбиратися з чужими дверними замками. Може, все таки гукнути господаря. Їй стало смішно, ненадовго, звісно. Коли вона спустилась у передпокій, то помітила ще одні сходи, що, певно, вели до підвалу. Ну, не звикла вона, що по хаті були сходи. Все життя жила у квартирі, котра вміщалася на одній горизонтальній площині тому, мабуть, помічає їх і запізненням. Марія побачила, як ручка підвальних дверей крутиться в різні боки. Мабуть, хтось ніяк не міг звідти вибратися. А тут при вході знову сердито задзвонили. Які двері слід відчинити першими? А яка їй різниця? Відкривши білі дерев'яні двері, вона поморгала, звикаючи до зміни освітлення, автоматично відступила назад, щоб пропустити того, хто був за дверима зібралася щось сказати, впрозріла і силою грюкнула дверима, повільно, немов раптово, розтратила всю свою силу, посунула нагору. Дорогою схопила за квадратне плетення управи дзеркало, знову дзеркало. Вона ж мала обминати дзеркала і десятому заказувати, щоб обминали. Але хто ж її послухає, якщо вона сама себе не слухається? якщо до одуріння вдивляється в блискучу каламуть і бачить там темну вітальню без вікон. Дзеркало зірвалося зі стіни і впало на підлогу. Дзенькнуло, розкололося, бризнуло каламуттю. Стихло. Біда встигла проскочити в двері, і тепер діловито принюхувалася, обживаючись на новому місці. Влад зрозумів, що поспати йому не дадуть. «Застреляться!» А не дадуть То видзвонюють, мов на пожежу То товчуться гірше від землетрусу О, знову дзеленькають Скільки ж він спав Скільки ж він випив І як звідси вибратися Скаже йому хтось чи ні Коли він нарешті відчинив Білі дерев'яні двері Підвалу І побачив за ними сходи Теж білі і теж дерев'яні І уявив як він тими сходами зараз підніматиметься, а потім на п'яну голову порпатиметься у замку, то гірко пошкодував, що не завів служницю саме для таких випадків. Або дружину. Як завжди, все довелося робити самому.